Нищачи перевірену віками землеробну техніку, а тепер стоїть голий перед лицем аварії. Він був як ті бурбони. Нічого не забув і нічого не навчився. Може, завдяки цьому і протримався на поверхні при всіх владах від Сталіна до Горбачова. Я не став ждати, поки сурата довершить свою спіраль звинувачень, натяків, і загроз, тяжко підвівся і пішов на штурм трибуни. Коли вже хочете питати, то додайте до Трахименка також мене, Миколу Сміяна, а ще професора Черкаса, академіка Бараєва, курганського польовода Мальцева, наших дідів і прадідів з їхніми сухами і скорідками. Ось тоді і можна буде вести розмову. Я сказав йому усе. Чи жити людині у вічному перечитті і очікуванні аварії, чи бути господарем на своїй землі? Чи за прогрес і далі треба платити жертвами, як це робили наші предки, злагіднюючи злі сили природи? Чи вважати прогресом тільки те, що несе користь і радість без будь-яких передумов? Ще я сказав їм, що судити треба не нас, вічних хліборобів, які не зготувалися, Закопувати радіоактивний бруд, а тих, хто допустив Чорнобиль і запаскудив, знищив нашу землю на тисячоліття. Багато дечого, я сказав їм, але в дискусію зі мною ніхто не став стрівати. Сирота мерщів, оголосив перерву, а всі зірвалися з місць і кинулися до буфетів, іначе вони прибігли з голодного краю. Запихалися сосисками, знищували бутерброди з ікрою, балики і ковбаси. Випорожнювали горнятка з ряжанкою Не люди, ходячі стравоходи Я знов побачив їх, але вже тепер у братовій квартирі Коли вони з'явилися перед Марсель, щоб висловити її співчуття З нагоди перечасної трагічної смерті її чоловіка А їхнього керівника, видатного діяча, вірного сина плоть від плоті, кров від крові Марсель, хоч і не змінила гніву на милість, вимушена була заговорити зі мною, попросивши бути з нею при тих відвідина. Ти хоч постав каравку з горілкою та якісь там бутерброди, порадив я. Обійдуться, жорстко мовила вона. Тепер за чарку горілки з партії виключають. Маркерії лежить мертви, а я їх і крою годуватиму. Слов'янський звичай. Всі ваші звичаї – типова відсталість. Довелося змовчати і дивитися, як надзвичайно передова жінка приймає так само передових відвідувачів. Суратники, співробітники, підлеглі, але не рядові. Рядові сюди проникнути не могли. Чоловіки і жінки – всі сановні, надуті, всі під знаком трьох «і» і край, імпорт, інтриги. Жінки мовчки витріщають очі, Манірно бгають губи, виблискують золотом, самоцвітами і перлами. Чоловіки демонструють перли глибокодумності. Який був працівник? Питання вирішував без зволікань. Рішуче і безговорочно, але завжди збалансовано. Виважений підхід. Тільки виважений підхід. Любив заявляти «Ви мені дайте консенсус». Консолідація для нього була на першому плані. Поважав плюралізм. Але з деструктивними елементами був безпощадний. Екстермізму не допускав, ні, ні. А як він з усіма тими корумпованими групами? Рицар, справжній рицар. Марсель зітхала, кивала головою. Так, так, справді він був такий. Вони підходили до мене, тиснули руку, бормотіли свої нікчемні, безглузді слова. Ніхто не думав, що я Марків брат. Надто вже не схожий зовні, не знали, що перед ними вже й не людина, а тисячоліття, які жахаються видовища оцих пустих душ, заламують руки від сорому і розпуки. Мовне утопіння вже не окремих людей, а цілих народів. Живе слово витісняється смисловими знаками, приблизними замінниками, мертвими і Словесна дієта, пережована і виплюнута всесвітньою м'ясорубкою слів – фарш. Вийняли душу з мови.